Du är välkommen till Coachpoddens trettonde avsnitt och vi brukar ju inleda med en liten kort tillbakablick till det tolfte avsnittet. Och vad jag ser på ditt ansiktsuttryck nu så kommer du inte ihåg vad vi pratade om. Ja, det, det var ju trots allt ett tag sedan vi, vi spelade in men om jag inte minns helt fel så pratade vi lite försvarsspel och, och gick kanske lite djupare in i positionsförsvaret. Ja vi gjorde ju något nytt kan man ju säga, vi delade ju in eller vi körde egentligen två avsnitt fast vi hade samma tema. Ja, eh, första delen då så hade vi och på Sjönsförsvaret senast. Och så sen har vi även eh, konstruerat lite träningspass också som, som vi kanske inte har gjort så mycket innan. Då. Nej, precis. Alltså lite mer kopplat praktiskt. Ja. Och eh, vi har ju lovat att lägga ut det på hemsidan. Ja, eh, vi får försöka lösa det. Men eh, verksamheten har ju legat lite på Dekis kan man ju säga. Så är det som vi har sagt innan att det är svårt att koppla ihop scheman och liknande. Men vi gör allt vad vi kan för att få det att passa. Och vi kan väl nästan säga att vi har lyft oss lite nu i alla fall. Ja, det tycker jag. Du kan väl berätta varför vi har lyft oss? Jag vet inte. Du pluggar kanske inte så mycket just nu. Ja, eller så har jag börjat plugga igen. Det är kanske det ja, som okay. är routinen kan jag kan komma in. Ja, så är det kanske. Så vi ska försöka få lite mindre avstånd mellan avsnitten. Det är ja. väl lite det vi försöker komma till här. Har du hört mycket från lyssnarna att vi inte släpper så mycket? Eller... Nej, det... de bröst kanske. Vi <laughs> har inte fått... Jag har fått lite frågor till frågelådan. Det är väl den enda feedbacken egentligen. Ja, men så det är väl bra. Vad säger du? Ska vi köra igång? Nu? Ja, vi måste köra. Vi lyssnar på det trettonde avsnittet av Coachpodden och dagens, eh, <laughs> dagens tema är omställnings eh, nej, omställningar ja. kan vi säga, ur ett spelarutvecklingsperspektiv. Ja, men det, det... Eller ska vi prata omställningar allmänt först och sen... Eh, komma ner på nivå alltså med när vi jobbar med, eller där vi pratar utbildning och spelarutveckling det är kanske lite den ändring vi får börja ja vi kanske ska börja lite bredare och, och sen så, som du säger grotta ner oss lite i detaljer så vi, så vi faktiskt får lyssna till att förstå vad vi pratar om Ja men vi börjar ju som alltid med frågelådan och dagens fråga är hur hanterar man föräldrar som lägger sig i verksamheten Sen får man väl lägga vilken tolkning man vill i positiv, negativ att de lägger sig i. Ja, ja, det finns ju många olika. Det finns ju de som bara står och skriker vid matcher, och det finns de som ska ringa och prata med trädgården för att den, deras barn ska spela i ett visst lag och bla, bla bla. Men jag tror, oavsett vilken typ av förälder det är, så ska man försöka involvera dem i verksamheten och förklara hur verksamheten ser ut ha ett uttagsmöte där jag vet många har eller vad jag, vad jag liksom känner att det är många som ja men vi har haft ett upptäcktsmöte och står förstår reglerna ja men man kan ska följa upp emellanåt också så att inte föräldrarna glömmer bort vad man pratade om det där sena januari kvällen under vinterträningen utan man, man hela tiden försöker förklara så här tänker vi och, och, och, och Ja, understödde lite vad man, vad man jobbar med. Och sen så faktiskt påpekat att föräldrarna faktiskt godkände det vid, vid, vid upptäckten. Sen förstår jag att tid är, är alltid en resurs som är bristande kanske, men jag tror man tjänar på det i längden som tränare. Vi har ju nämnt tidigare att du inte har varit ungdomstränare innan, men vi kan ju ändå se vad du har för erfarenheter av jobbiga föräldrar. Skulle du kunna nämna något exempel? nej men det är, Både som tränare men sen så har man ju även haft olika turneringar där man känner liksom att man har för man som turneringsledare för att ta emot väldigt mycket skit och liknande till exempel. Och där är det ju viktigt också att, att förklara varför vissa beslut har gjort och, och, och på ett lugnt och sansat sätt förklara... Hur vi tänker och sen så även lyssna på föräldrarna i detta fallet eller tränaren eller om det nu är. att ta en saklig diskussion också så att man inte som tränare bara nej men jag har rätt gå härifrån eller jag bryr mig inte om vad du tycker utan man, man kan ha en saklig diskussion och jag har även haft folk som har ringt mig under mitt tränarskap för vi har ju trots allt lite yngre tjejer men som sagt jag har lyssnat och, och sen förklarat min version av det och och ofta så har du löst sig på, på ett bra sätt tycker jag. Mm. Mm. Hur känner du själv Och Du har ju väl, väl varit involverad kanske lite mer i ungdomens ungdomsträning och ungdomslagen än vad jag har varit. Mm, ja, jag har väl egentligen bara positiva eh, minnen. Eh, men eh, mor och far var på cykelfest nu i, eh, i helgen och då hade de träffat en... Eh, en gammal gammal förälder en, mm. en förälder som jag, haft, jag har haft deras son då var jag hockeytränare för och mm. eh, han berättade en anekdot om eh, Herman Åttersson eh, han sa det är jag Herman det är ni som är Hermans föräldrar ja, det var han som skällde ut mig i onklänsrummet <laughs> Ja, det det. Men då var det alltså en, en förälder då i ishockeyn som kom in i onklänsummet under en periodpaus och började skälla ut killarna för att de spelade dåligt. Och det tände jag på såklart. Mm. Han hade inte någon, rätt, någon som helst rätt att vara i onklänsummet och skälla ut mina spelare mm. när han är förälder. Då. Sen har jag väl haft lite något samtal från en känd tränare i regionen också vars barn inte vara tillfreds med speltid och så vidare, men vi behöver inte gå in på detaljer men jag tror att det är ofta en faktor i, i detta varför föräldrar är missnöjda mm. för att, ja, jag vet inte hur pass föräldrar går in och tittar på varje träning och liksom har synpunkter som, som du och jag skulle kunna ha om vi står och tittar på varje träning men tänk om du skulle kunna göra så här istället och mm. Alltså angreppssättet är väl då att man ringer och är förbannad för att uh, barnet i fråga inte får spela. Eller inte får spela lika mycket som de andra. Ja, ja men det tror jag är absolut vanligaste uh, sättet att, att föräldrarna är missnöjda. Som sagt, för barnet att inte får spela så, så mycket uh, som de, uh, de tycker. Uh, men som sagt, uh, då är det ju viktigt att faktiskt ge dem en inblick i verksamheten. Kanske inte att, uh, att de ska. Får reda på varenda detalj vad som händer. Men att man liksom hela tiden förklarar att så här jobbar vi och det finns en anledning till att det är så. Nu utgår ju vi från att det är en tränare som alltså behandlar alla rättvist. Absolut. Är snäll mot vad, en, vad nu rättvist det är. Men ja, då har vi ju diskuterat det annat. Innan Ja, ja, men absolut. Man behandlar det är... alla lika, är ju med fel att säga. Man behandlar alla på det <laughs> sätt de behöver. På deras egna villkor, liksom. Ja. Ja. Men, men vi utgår från att ledaren gör de här sakerna på ett bra sätt. Mm. Alltså, annars är ju det grund till att eh, föräldrar kanske lyfter saker till föreningen. Och, och det ska ja. man ju ge kredit för, för en föräldragrupp i Löby som har verkligen har tagit ställning i. I ledarskapsfrågor. Mm. Och det har ju löst sig till... En, en positivare lösning får man väl säga. Ja, det känns ju hela föreningen tycker jag. Ja. Det märks. På, inte bara runt det laget. Utan i hela föreningen uttaget. Ja ja. Nej, men det vi skulle komma till var ju... Att liksom det, det är viktigt att... Att man på något sätt... Beskriver verksamheten. Och har en dialog med föräldrar. Och föräldrargruppen då man då har en sådan. Så att man... Kan åtgärda så problem som både finns hos föräldrar och kanske hos ledarna då så tidigt skede som möjligt så att det inte ska behöva växa och växa och växa och till slut så blir det en ohållbar situation. Tydlighet och kommunikation. Ja, det återkommer vi till ganska ofta faktiskt. Ja. Är det någonting ni har lyft på... Eh... Eh, tränarutbildningen i Hamsta. Tränarskap inriktad i fotboll. Eh, ja, inte. Kanske inte just i, i, gentemot föräldrar skulle jag väl inte säga. Men vi, vi börjar komma in i, i alla fall kommunikationen och, och jag diskuterar i min grupp det här med att det är tydlighet med termer då när man ska utbilda fotbollsspelare. Att... Men behöver det vara ett avsnitt i tränarutbildningen? Alltså, jag tänker ju att får vi tydliga riktlinjer av vad som gäller i fotbollstränarutbildning alltså, eller hur vi utbildar våra spelare till exempel då att vi ska ha jämn matchtid alla ska få röra, alla ska få vara aktiva på träning alltså uppstår det problem då? Alltså jag, jag tror jag tror problemet är att föräldrarna, alltså vi som får en utbildning, vi, vi vet hur vi ska arbeta, alltså de flesta som går utbildning, det är inte alla som har gått utbildning som faktiskt är bra tränare. träna Nej men det... sen är det, ju, det är ju Precis som du säger det är många som går på utbildningen Som sitter där och sover ja. Ja. Men, men också att det, det är återigen som du säger då Kommunikationen liksom det här, det här, Så här vill vi arbeta Och vi utbildar Jag spelar enligt detta För att detta är, liksom, det, är det här det, det, det är det vi tror ja. ja. Och gör man det mot föräldrarna så måste de Kunna acceptera det liksom att Nu mm. jobbar vi så här och då blir den här tydligheten kommunikationen. Vi har de här riktlinjerna då är det är svårare för föräldrarna att komma in och peta på någonting om, mm. om vi följer de här mm. reglerna, eller vad man nu säger, direktiven och, mm. mm. och riktlinjerna. Så en intressant vinkel till innan vi släpper detta är ju att eh, jag ser, eller av egen erfarenhet, att föräldragrupper har ju vissa föräldrar som kan mer och vissa föräldrar som kan mindre om fotboll vad nu är att kunna fotboll är för någonting mm. men om man då har till exempel 15 års erfarenhet av att spela på elitnivå i Sverige och är tränare i en eller assisterande tränare i en superrättanförening och ändå inte går ner och petar i sonens äh, äh, tränares äh, stil och så här alltså jag skulle vilja säga att det jag vill komma till då är att det kanske är de föräldrarna som kan minst om det är vi håller på med som klagar. Mm. Ja, men det tror jag. Det alltså... eller, sen... eller också den föräldern som aldrig är där och tittar. Ja, det skulle jag med kunna tro. Som sagt, inga bevis på det. Men, men det är en generell känsla ja. att eh, det är faktiskt är så. Det kan ju vara svårt att göra en studie på det ämnet kanske. Ja, vem, när du säger, vem kan fotboll? Ja. Liksom det... ja, jag jag tänk... tänker mer, vem är det som tittar? Vill <laughs> <Ja>. de delta? <laughs> ja. så, så är det. Ja, vi, vi ska väl gå vidare. Nu har vi ägnat 12 minuter åt att äh, prata om hur man kan hantera föräldrar i ungdomsverksamhet. Det är väl framförallt det vi pratat om då. Ja. Och, och har ni som lyssnare lite åsikter så, så får ni också komma med det. För, för detta är ju en tvåvägskommunikation. Vill vi att det ska vara även om ni sitter och lyssnar på oss så kan ni äh, skriva på vår hemsida. Frågan kommer så. ju från en lyssnare. Det är inte vi själva som är på dem. Men äh, om de kan ha andra åsikter så kan de ju... Alltså svara ja, och kontra på det visar ju För det visar ju inte att allt detta stämmer Nej, Hur hanterar ni föräldrar i era föreningar? Det skulle mm. ju vara intressant att veta Absolut Ja, vi släpper frågelådan Och vi går vidare till temat för detta avsnittet Som är omställningar Och eh, har vi någon definition på vad en omställning är för någonting? Spelet för fotboll består ju egentligen av tre delar Och det är ju anfallsspel för svarsspel Och däremellan är det omställningen Alltså när du tappar boll i anfallsspel så måste du ställa om till försvarsspel. Och vice versa, vinner du boll så ställer du om från försvarsspel till anfallsspel. Så egentligen alltså läser man C-utbildningen och även B-utbildningen så får man väldigt tydliga... Du pratar alltså äh, bildning. Ja. Ja. ja, så får man väldigt tydligt... Nu får man det i ja, den nya det, det, jag, själv, jag har precis börjat i Halmstad Och det, jag tycker det är jätteintressant Just det, med den nya utbildningen som har förgått nu ja. eh, Du blir ju fotboll på riktigt Ja, det känns så Det känns så eh, Så eh, ja Det man gör när man eh, Vinner boll alltså Ställer om från försvarsspel till anförssspel Eller när man tappar boll ställer om från anfallsspel till försvarsspel och Vad finns det då för delar i omställningar? Satt jag där på potan? Ja, det gör du. Men då har du ju en, en offensiv omställning. Du har defensiv ja. omställning. Det, det var du ju inne på. Ja, exakt. Och i en offensiv omställning så kan du ju kalla det för kontring. Mm. En kontring är ju en snabb omställning där du utnyttjar motståndarnas jo. oorganisation. Och vad, har du då, vad kan du då säga att en defensiv omställning är? Det är att organisera sig så snabbt som möjligt för att mota. Förhindra mot spelutbyggnader. Nej, då möter du ju ett, det är ett samlat försvar att förhindra. Du är ju inne på rätt väg. Återerövning av bollen. Eller ja, återerövra så. bollen. Och då kan man göra det på olika sätt. Med direkt återerövring och indirekt återerövring. Ska vi då ge praktiska exempel så har vi ju exempelvis praktiska exempel exempelvis. Ska vi då ge ett exempel på eh, vad den direkt återöra kan vara? så Ni som har sett Barcelona mycket, alltså, där har man, ju, man spelar ju tiki-taka mycket boll mycket marken och när man tappar den så har man kanske sex sekunder på sig att vinna tillbaka bollen. Man vill ju att motståndarna ska ha boll så lite som möjligt för att de ska få springa utan bollen. Mm. Där är ju ett exempel på direkt och återröving. Indirekt och då är jag tappar boll och så faller man hem till egen var exempelvis. Mm. Vinner det i nästa sked? Ja, och en konting är ju då att äh, säga att vi har vi spelar brett mellan mittbackarna i vår anfalls, äh, i vår speluppbyggnad. Vi tappar boll i speluppbyggnad då kanske det är klokt att ställa om centralt äh, för motståndarlaget om vi spelar brett mellan mittbackar. Mm. Då har vi har ju det... Laget som vann bollen utnyttjat motståndarnas oorganisation. För att de inte hinner ställa om från anfallsspel till försvarsspel. Det är ju grovt delarna i omställningar. Rasmus, du läste någonting här innan vi började. Vill du förklara lite kort? Ja, det är en bok som heter The Numbers Game: Why Everything You Know About Football is Wrong. Du fick ju ta detta för att du har bäst uttal på engelska Ja, exakt ja. Eh, en intressant, Jag har inte läst hela boken Men jag har läst lite segment eh, Av den Och det intressanta är det här med, med Just omställningar eh, Där de eh, Först tar upp till exempel Om eh, sporten basket eh, Där det är eh, Just eh, att man eh, har, har bollinnehavet Och tappar bollinnehavet Så är det ungefär 91-100 till Eh, gånger man har bollinnehavet per lag vilket motsvarar ungefär 180-200 eh, bollbyten bollbyten, så kan man väl säga ja. eh, och då, då tänker man ja, men bara ska det en snabbsport, det ska hända mycket och, och, mm. eh, så går man över då till fotboll eh, så har de ju två olika eh, förklaringar på just eh, bollinnehav eh, och för de har en strikt där det är att eh, bollinav är att man ska ha eh, Från att spelaren vinner bollen så ska man ha minst två passningar i rad eh, Eller ha, ha skjutit för att det ska räknas som bollinav Eller ett bollbyte då eh, Och skulle man ha den där strikta förklaringen Så eh, är det per lag hundra eh, bollinav Vilket gör att du har uppe i två Omställningar på en fotbollsmatch mm. Skulle man sedan Då göra den lite mindre strikt Den här förklaringen så Är det så fort en, Ett lag vinner bollen Så är det ett bollbyte ja. Då är vi helt uppe i, i Ungefär Upp mot 380 totalt Bollbyten Under en match på allra högsta nivån i Premier League Vilket gör då är vi uppe i 380 omställningar På en match vilket innebär, som vi räknade på innan vi började, 4,22 bollbyten i minuten. Ja. Och då, är ju, då kommer ju frågan här, varför i helvete tränar vi armfallsspelare för svarspel? Ja, det var ju faktiskt den första frågan nu när ja. jag läste det till dig också. Att ja, det är ju intressant att vi håller på och, och lära oss att stå rätt i försvarsspelet är väldigt statiskt samlat, samlat ja, ja. och att vi inte och att vi möter alltid ett samlat försvar. Och, ja. För det är ju egentligen omställningar där de flesta grejerna händer. Ja visst, och tittar man då på hur vi har tränat nu har vi ju kunnat läsa i Fjolpål vår lokala nu fick ni ett omnämnande vår lokala, ja ska vi säga, de de bevakar vår lokala bevakning i Blekinge på mm. fotbollssidan. Där var ju en intervju nyligen att löbe i för var konteringstarka. Mm. Men tittar man på hur vi har jobbat under försäsongen då när vi har sett det vår idé så mm. har det ju varit mycket hur spelar vi anfallsspel mot ett samlat försvar, hur försvarar vi samlat. Och vi har visserligen lagt två veckor på omställningsträning men kanske inte i den utsträckningen som man kan tro. Nej, nej, nej. Och då tycker jag, min fråga ställer man då, hur har vi i så fall blivit kontringsstarka? Om vi har lagt så mycket tid på att träna mot samlat försvar och liknande. Ja, alltså grunden till att löb är kontringstarka, eller omställningsstarka. Jag tycker att vi är rätt stabila, om man bortser från ett baklängningsmål i lördags- och mot Borgbomöjslägen efter en hörna. Men, <laughs> men vi är någorlunda omställningsstarka defensivt. Men vi är ganska vassa offensivt år skulle man kunna säga. Mm. Men grunden till det är väl att förra året så spelade vi mycket mer kontringsinriktad fotboll. och Målsättningen i år var ju inledningsvis att spela mer possessioninriktad fotboll. Mm. Men vi såg väl att vi har kanske inte riktigt de kvaliteterna. Alternativt att vi har inte jobbat tillräckligt mycket med det. Mm. Vi har väl haft lite devisen de här två åren när vi har varit in charge att, att vi jobbar med vår idé under försäsongen och sen har det liksom blivit en generell typ av fotbollsträning och att man jobbar med något taktiskt inför match. Mm. Och det är väl egentligen, det sa vi ju till oss själva, eller jag, vi hade det uppe som diskussion under denna försäsong, alltså år två. Att vi ska bli lite mer repeterande av våra grunder. Mm. Men det har vi ju inte gjort jättemycket. kan vi ju erkänna med, med tre och, två och tre omgångar kvar. Nej, det, det, det, det har du rätt i. Man känner liksom att... Jag vet inte vad det kan bero. Men... Det blir lite så att vi liksom slickar på fingret och tar upp det i luften. Vad ska vi köra idag? Ja, det har Fast ändå på så. ett planerat sätt. Ja, vi är... Vi är... Lite mer att skjuta från höften hållet, men ändå nogen. Ja, räck ja. och vis skjuta från höften. Ja, det skulle jag nu vilja säga. Men sen är det ju svårt, det har vi haft svårt också. Vi har, har två olika träningsgrupper och, och vi behöver jobba på olika saker, kanske just i det skedet. Och det är så ju olika så, nivåer. Olika nivåer, ja. och sen så är det ju vissa spelare som. Spela i ett lag som är en träningsgrupp som inte jag mm. har kanske. Men, har. men jag skulle ju istället då vilja lyfta seniorfotboll kontra ungdomsfotboll. Mm. Alltså vi, vi, vad hade vi? Sju eller åtta matcher utan poäng i division 1. Mm. Kan vi fortsätta med den idén vi, vi tror stenhåll på då? Eller måste vi byta för att vi ska hålla oss kvar i ettan? Och det, det beror på hur man är som, som en liten tränarfilosofi. Ja, utgår man från spelartypen man har? Utgår man från tank, alltså arbetssättet? Din egen filosofi? Eller uh, utgår man från uh, formationen? Liksom. Mm. Uh, och det, det måste man ju definiera sig själv som fotbollstranare. Uh, jag kan ju känna nu i efterhand uh, eller i efterhand men med två matcher kvar att jag skulle ju kanske gjort en förändring tidigare mm. än vad jag har gjort. Mm. För de senaste matcherna så har vi spelat. Det var ju lite sista halvstrået här nu. Ja, och då får man ju kanske utgå mer efter vilka spelartyper man har. Mm. Än att försöka arbeta in ett, en viss formation mm. för att man ska spela så för det så vi innan. Mm. Men det är ju sånt man läser också med tiden. Man läser mycket om sig själv också. Mm men vi grundade ju i, i omställningarna och vi hamnade i hur vi, vi ja. jobbar med våra lag. Ja. Men hur jobbar vi med omställningar? Är, är det så att vi vinner boll på mittplan så sätter vi en lång. vi knackar vi en lång kross bakom backlinjen? Eller, alltså jag tänker där. Vad finns det för olika typer av kontringar? Där har vi också en, en, en indelning kan man säga i i den här rutan kontring. Ja, det är väl, jag vet inte om du är inne på det, men det är att det är högrisk och, och lågrisk. Ser du du kunde i det? Ja, man, något har man lärt sig av dig. <laughs> <laughs> Nej, men det finns ju såklart, den högriskpassningen det är ju att försöka slå en längre i tidigt skede. Men då, då är det svårt att passningen går fram, alltså det är högrisk att den bryts. Man skulle även kunna då jobba lite mer med lågrisk, hitta en kortare passning. För att påbörja en spelvändning till exempel. Eller liknande. Eh, och hur man jobbar. Alltså om, om man ska vara helt krass. Om man eh, kollar lite i yngre åldrar. Då kanske man inte ska styra omställningar direkt. Men eh, att spela med mycket så blir det mycket omställningar. Så enkelt är det ju. Eh, och... Vi ska ju nämna här då. Att 4,22 omställningar i minuten. Det är ju på Ja. Då kanske det är minst dubbla. Om inte trippla i en ungdomsmatch. Ja. Och då, då kanske man ska prata med dem lite. Liksom göra dem medvetna om vad, vad kan vi göra när vi väl vinner bollen. Mm. Alltså istället för att bara borra ner huvudet och springa framåt. När man ja, vinner bollen så kanske man kan lära spelarna att här kan vi utnyttja någonting. Men då kan man ju jobba med olika cues kan man ju kalla det. Alltså... I match 1, när, direkt när vi vinner boll ska vi sätta en boll till en rätt spelare. Mm. Alltså ofta då en passning hemåt. Ja. I match 2 kanske man kan jobba med att du ska hitta en felvänt spelare framåt. Mm. Och vi vill väl undvika sidledspassningarna. Ja. Men i match 3 kan det vara att du själv tar ur bollen ur, ur situationen där du har vunnit mm. den. In i fri och ytor så Absolut, och jag tror det är utvecklingen för spelarna är just att man får jobba man får en, en given grej att jobba på i en match, liksom att mm. när vi hamnar i sådana situationer ska du göra detta då får man en tydlighet i, i sin roll varje match mm. vad ska jag utföra när jag hamnar i den situationerna. Mm. utan att för den delen kväva deras kreativitet i, i nästa skede då mm. så att inte ta det ut och utan sen ska du slå en passning där och där och styra ja, dem, dem för mycket Nej. Så absolut, det tror jag man kan jobba med Och jag tror det är lättare att göra så i matchen Än att kanske bryta ner det för mycket I träning om det inte är i spel Så att säga Nästa fundering är väl lite Hur Alltså omställningar Tittar vi på övningsbanker Och, och går svenskans tränarutbildning. Hur mycket, hur mycket pratar man om Omställningar, hur mycket övningar Finns det och, Alltså hur tänker du kring upplägget av en omställningsträning? Du sa ju att ja, man spelar mycket. Mm. Men, men alltså, när vi jobbar med anfallsspel så jobbar vi kanske då med ja men vi jobbar med väggspel. Ja. Hur jobbar vi då i omställningar alltså, vi, vill, vi, vill, vi vill hitta den centrala ytan så snabbt som möjligt till exempel när vi vi bollvinst Jo men det, det, det egentligen så tycker jag att alltså man kombinerar ju det med både anfalls- och spel- och försvarsspelsträning också Att om du har en övning till exempel Du har två givna lag Och du har ett lag ni ska spela förbi det här samlade försvaret eh, Istället för att då När bollen bryts bara ja nu är övningen över Så kan man ju då lägga på den där kryddan Att när ni vinner boll då ska ni ställa om mm. Och hitta den ytan Det är ju någonting vi har haft ja det har vi haft Om vi mycket. nu drar slutsatser Vårt eget träningsupplägg så var det ju det en, en, en grej som jag bara kom på nu mm. Att vi har ju haft mycket Vad händer vid bollvinst mm. Alltså vi har ju knappt haft någon övning Där vi, ja när ni vinner boll Då, då börjar vi om Nej. Utan vi, vi, vi har ju jobbat mycket med reaktionen Vid bollvinst Ja men det, det, det skulle jag vilja hålla med om ja. Utan att vara en ja -säger Så Så har man försökt att Och spelarna har greppat det Väldigt snabbt också för det är ju lättare, tror... det blir mycket roligare för dem. Ja, exakt, det är inte det. nu ska vi bara stå här och ja. spela utan... ett praktiskt exempel då skulle kunna vara att vi spelar på en halvplan. Eh och så så har du en förbackslinje och två centrala mittfältare och kanske två yttermittfältare så det blir det två block 4-4. Mm. Och sen så spelar du kanske 2-3-1 i motståndarlaget. Mm. och den här 2-3-1:an ska göra mål i elvemanna målet på kort kortsidan och de två ytterorna eller två fyrorna Alltså 8 mot sex spelar man ju då. 6 mm. mot 8. Så sexan får börja anfalla mot målet När åttan vinner en boll så kanske vi har givna mönster då. Att vi vill ha en yttermittfältare som alltid sticker på ena sidan. Mm. Då ska vi försöka hitta dem. Och då har vi konmål på mittplan. Mm. Då har vi ju fått in reaktionen då ju. Gör de då mål eh, i ett konmål, Då kan du ju sätta igång en ny boll från mitt mittsekeln eh, som tränare då. In på en intermittfältare till exempel. Och då öppnas ju den ytan som yttermittfältaren har gått iväg ifrån. Mm. Så då får du ju omställning dels från samlat anfallsspel och samlat försvar till mm. anfall i åttan. Men du får också omställning offensivt av sexan som kan utnyttja den ytan som vars spelare går iväg då ju. Mm. Och det är ju mycket det det handlar om. Alltså då har vi helt plötsligt en organisation i laget med åtta spelare. Mm. Och så blir det även lite övning på defensiva omställningar För, för precis, åtan också så att, Ja och sexan med Ja för ja, den delen ja. Så att du, du får ju in omställningsspel i, I alla faser så faserna ja. Men om vi, om vi skulle bryta ner När vi har pratat Markeringsförsvar och positionsförsvar Så har vi ju liksom gått från isolerat Till Vi har ju gått från delmoment till helmoment kan man ju säga mm. Hur skulle vi Bryta ner Tema omställningar det är, det är intressant det här med isolerad omställningsträning. Behöver den vara isolerad? Nej. Jag tänker att det, det kan ju fortfarande vara i spelform, ja, men det men behöver då, kanske inte vara 6 mot 8. Nej, men då tänker jag ju 3 mot 3 spel, någorlunda liten yta, två mål eller fyra mål blir då två mål att försvara, två mål att göra mål på. Där man när man gör målet, man kanske ska driva igenom Målet för att jag har mål Och så har man en kone 10 meter bakom Så när den personen som har gjort mål måste springa runt En kone vilket gör att Det de lag som har Släppt in mål får ett överläge 3-2 Kan kontra samtidigt som den spelaren Som har gjort målet måste göra en defensiv Omställning så snabbt som möjligt för att komma hem Och återställa Organisationen helt enkelt Så typ 10 gånger 20 en rektangel Ja, med ja. Med mål på två mål på varje kortsida. Ja. Och sen en kona kanske är tio meter bakom kortsida. Ja. Ungefär. Ja. Alltså, där kan man ju ha en typ av bestraffning med att, alltså att man får springa om man missar mål. Ja. Medan belöningen kan vara att man får stanna kvar på planen om man gör mål. Absolut, så det finns ju olika typer mm. av. Men där, det håller jag med om. Där bryter du ju ner eh, omställningstema eh, tre mot tre. Mm. Eh, hur, men då tänker jag att Nu går vi in på seniorträning då kanske men, eh, Kroppen kanske inte är så eh, Varm Inledningsvis av ett träningspass så Man kan ju inte gå in I men den nej, här 3 3 övningen direkt Det är lite det jag tänkte på Just, just i det är därför jag sa Jag nämnde det som isolerad ja, övning Men, ja. ju, men den, den är, inte... är ju mer isolerad Ja, men uppvärmnings med för är den ju Den är ju alldeles för, för påfrestande ja. Det kan jag hålla med om ja. Men vad hade du tänkt i uppvärmningsskiftet då? Är det något som du känner liksom att det här kan vi... Ja, men jag fick en tanke nu att när eh, fasen börjar spela 11 mot 11 mm. och eh, hitta situationer där du har omställningar. För spela 11 mot 11 är ju relativt eh, lågintensivt ur mm. en träningssynpunkt. Ja. Så spelar du 11 mot 11 är kanske 3 gånger eh, åtta och så hittar du hela tiden Poängterar, men här hade vi en omställning Här hade vi en offensiv omställning Där var en defensiv omställning Hur agerar vi Hur utnyttjade vi organisation I den här kontringen Hur ställer vi om defensivt Och så vidare mm. alltså, och, och jobba med vissa delar då som man kanske har valt ut För att sedan bryta ner 3 mot 3 Och sen kanske då spela 6 mot 8 Ja, exakt för då, jobbar du ju ändå, då kan du ju ändå jobba med samma moment men du börjar i helmetod för att verkligen visa sammanhanget av kontringen. Ah, okay. Sen bryter du ner för att jobba med reaktionen vid bolltapp. 3 mm. mot 3. Och sen förtydligar du ännu mer då genom att spela kanske 6 mot 8 positions, ja, precis som du blir 11 mot 11 egentligen fast bara ja. på en plan planhalva. Ja. Då får du ju situationen ännu fler gånger. Absolut, det, det låter som men... Där har du ju en och en halv timme. Oh ja Utan minst, problem minst jag Det kan vi ju med säga att Vi brukar ju bygga våra träningar Efter tre moment Ja, det äh, gäller att hålla det Det är onödigt att ha alldeles för många övningar Sen ska man inte heller bara ha igen För då, då tröttnar de också Så att det, det gäller hitta mm. en äh, balans så att Vi brukar säga tre, tre övningar En uppvärmningsfas kanske Och sen så mm. äh, Spelmoment Och sen kanske avsluta med ett spel Eller för till ett annat annat sammanhang. Mm. Vilket gör att tjejerna får tillräckligt mycket variation i träningen även om det är samma team mm. Absolut. Men du om vi då går in på, på omställningar, du, ja, vi diskuterade lite och du hade en hade en liten vad ska man säga undersökning eller jag jag tror att det är ska se, det var sida 35, så jag inte glömme det. Jag ska se vad den heter bara. Matchanalys i fotboll En studie av Malmö FFs avslut 2006 Av Mal Magnus Palmen Jag känner igen det Det är ett examensarbete från idrottsvetenskapligt program Vårterminen 2007 Palmen, jobbar inte han i Malmö FF? Jag vet inte, men jag känner också igen honom. Ja. Ja, i alla fall på, Ni hittar den om ni googlar Matchanalys Malmö FF Och på sidan 35 Så presenterar de Resultaten och här är ju ganska intressant. Ta du oss igenom det, Rasmus. Ja, det var väl. Om vi om vi bryter ner lite hur Malmus. Försöms antal passningar i snitt När man har erövrat boll Innan man kommer till avslut Och det är ju Bara där tycker jag redan att det blir intressant Och om man räknar alla Avslut Malmö taget så hade de i Snitt 2,52 passningar Från Bollerövning till avslut mm. Och sen om man då kollar på De avslut de gjorde mål på Så snittar de 3,19 passningar från Bollerövning till avslut Mål, helt enkelt ja. eh, Vilket jag finner väldigt intressant Just det här att många ska spela en eh, Populär uttryck Possession-spel, vi ska ha mycket ha Vi ska låta motståndaren springa eh, Nu vet jag inte riktigt hur Malmö hade sin filosofi då men 2006 eh, Vi kan vara tränare i Malmö då Bra fråga Det var efter pradstid va? Ja. ja, i alla fall Ehm Sen har de även gjort en lite annan analys av det och det var antal passningar innan avslut Det är ju jätteintressant det här Ja. Man kan ju då förtydliga lite med att säga att de har tittat på samtliga Malmö FFs avslut mot mål. Ja, exakt. Under en säsong. Och i nästa då analys så har de antal passningar innan avslut. Där de har tagit Totalt avslut är 333 stycken Och eh, Antalet avslut De kommit till med Passningar som är 0 till 3 stycken Alltså max 3 passningar Innan avslut det Var 252 stycken Av de 333 Vilket motsvarar 76% eh, Och sen har de då analyserat Om de har fyra eller fler passningar Då är det endast 81 Avslut av de 333 29 mål av de 40 De gjorde här säsongen då ja. eh, Gjordes Mellan, man kan inte göra noll passningar Nej, det det, är då är det direkt, ju ta, ta avslutet direkt avslutet, de är vunnit, Till tre passningar Det är alltså 72,5% Ja Det är ju Det tyder ju på att Malmö FF denna säsongen Inte spelade en possession fotboll Ja eller ja. att man ville erövra boll Och sen komma till avslut Eller så komma sant? till box så snabbt som möjligt ja. alltså, okay. Tre passningar kan ju innebära att du vinner boll På egen planhalva I eget straffområde till och med ja. Men det är ju det är intressant Som sagt för, för just det här Att man, man många tränar vill tränar ja, Vi ska hålla mycket boll Visst alltså, Man låter inte munstånda ha bollen Då förhindrar man ju dem att göra mål Men det blir oftast också tuffare att göra mål själv det hade ju varit intressant här alltså med statistiken att, att jämföra när du säger att du har ett eget lag vi säger Lööby då och sen så tar vi två träningsmatcher mot samma motstånd. I den ena matchen så applicerar vi en, en fotbollsfilosofi där vi vill hålla bollen inom laget så mycket som möjligt mm. och i den andra matchen äh, arbetar vi bara med kontringar och och ja en kontringsfilosofi och en och en, uh, hålla bollen inom laget, alltså possession-filosofi. Mm. Om det påverkar, uh, alltså poängen då är ju om det påverkar antalet uh, bollbyten uh, per minut. Mm. Det Ja, det, alltså det, för... Snittet då för Premier League var ju 4,22 mm. Då skulle vi ju på något sätt hitta ett snitt för den nivån vi är på mm. Och sedan se om det blir skillnad eh, När vi applicerar Vi säger till laget att vi vill hålla bollen så mycket som möjligt I en träning som är slått så att inte resultatet pressar mm. dem eh, Kontra då, eh, kontra Kontra, kontra eh, Jämfört med att spela en kontringsorienterad fotboll Ja, för, för, för den, den så första tanken man får är så, ja, men det är ju klart att det blir mindre bollbyte när man försöker applicera possession-spel, för, äh, så att säga, bollinavspel. Men jag tror inte det är så extremt stor skillnad. Nej, det. jag tror inte heller. Faktiskt. Eh, och det är bara en sån känsla man har. Ja. Men just det här att man, man, man, man kommer till... Avslutet gör så pass mycket med fler mål på så få passningar tycker jag är grymt intressant du ja. måste läsa hela analysen <laughs> en annan studie också har vi tagit fram och denna studie är från 2007 och det är en observationsstudie av målchanser som skapas under VM i fotboll 2006 och titeln är ju ganska skön att komma till skott <laughs> Metoden här då, studiens datainsamlingsmetod har varit observation av 16 fotbollsmatcher från världsmässigheten i fotboll 2006 Där de då har tittat på DVD och från sändningar på SVT och TV4 Varje målchans har analyserats och kategoriserats och förts in i ett analysschema bestående av 10 kategorier Och då är exempel då på kategorierna som de har fyllt i är försvarsmisstag och då menar de att försvars, försvarsmisstag är målchans som uppkommer efter misstag från det försvarande laget. Sen har de en annan kategori som heter individuell prestation. Spelare som skapar en målchans på egen hand. Och fast situation. Det är målchans som uppkommer efter hörnsback, frispark, indirekt frispark, straffspark eller inkast. Hörnsback. Ja, det, det är inte ofta man säger så egentligen. Men det, Nej, det, det heter så. Men resultatet här är ju intressant att titta på eh, om vi då återkopplar till temat omställningar. Eh, totalt skapades 366 målchanser var 31 och dessa ledde till mål. Den målchans som oftast gav mål procentuellt sett var försvarsmittag med 20% individuell prestation gav mål i 14% av fallen och fast situation 13% av fallen. Vad drar vi för, vad kan vi liksom lyfta här kring, kring dessa siffrorna? De kommer ju fram till att slutsatsen är att studien är att i en prestation och fastsituation oftast leder till flest mål procentuellt inräknat. Dessa målchanser är därmed mest effektiva. Men här är ju försvarsmistag 20% görs på försvarsmistag. Ja då är det ju liksom helt enkelt att motståndarna har ju varit väldigt duktiga på att utnyttja det misstaget som, som försvars, eh, försvarsspelande lag har, har, har gjort. Och då, då skulle jag vilja kalla det att det är många omställningar, offensiva omställningar och kontringar speciellt som har lett till mål. Det är ju min eh, liksom så här eh, direkta analys av, av att se det resultat söker hitta... Ja, här kommer de. Eh, så de kategorierna de har använt är ju... Individuell prestation. Och där var ju som sagt 14%. Inlägg. Där, de inte, där, där lyfter de inte i resultat. Skott utifrån. Eller man, de lyfter inte det i sammanfattningen, mm. så säga. Skott utifrån. Djupledspass. Sidledspass. Passningskombination. Långboll. Försvarsmisstag. Slumpchans fast situation. Så det var ju en del, hel del att välja på. Ja. Ska man ju säga. Här har vi ju resultaten. Fast situation 13 där. Slumpchans, 0%. Vad är en... <laughs> Vad är en slumpchans? Ja, det står ju här uppe i definitionen. Ska vi se. Där har vi det. Målchans som uppkommer slumpmässigt i straffområdet. En felstuts eller ett ihopslag kan ge det anfallet laget en slumpchans. Placeras i denna kategori när varken det anfallande eller försvarande laget tydligt har bidragit till målchansen skapande? Det är Högst subjektivt egentligen. Ja, ja, visst. Men ja. Vi ska inte gråta ner oss för mycket i den. Men 23 mål gjordes ju på... Ja, 23 chanser. 23 chanser, förlåt. Inget mål gjordes på lungboll. Passningskombination 9%, alltså 3 mål pass 2 mål, pass 3. Ja, vi kan ju konstatera i alla fall att, vad har vi det nu? Försvarsmisstag. Är det, är det 20% av de chanserna som skapades som då konverterades till mål? Ja, det måste det vara. Så egentligen så är de, av de antal chanser som skapades så är det den fasta situationen där de har haft flest mål. Ja. Men där har man även haft flest försök. Ja, det snackar så ja, är men näst flest försökt att göra mål också. Ja. ja det är, den här ska jag nog grota ner mig lite extra och se vad de Ja, eh, ni kan ju läsa det i alla fall rent procentuellt så lyfter de ju försvarsmisstag som 20 chans kan man väl säga till att göra mål. Kan man, ja. säga, kan man... vid uppkommet försvarsmisstag då i Ja. Så fall. ja. Och det kan vi ju koppla till omställningen. Det är det ja. vi vill <laughs> Även om vi lät lite förvirrade så kommer vi till ja. slut till det vi ville. Ja visst. Eh, och det är väl det vi vill utnyttja egentligen i, i vårt eh, försvarsspel kan man väl säga. Om vi jobbar med hög press på motståndarnas eh, planhalva. Ja, alltså pressa motståndarnas till misstag och därifrån kontra. Ja. Eh, och det är väl det som egentligen... Eh, Kära Jörgen Klopp Ja Har varit väldigt framgångsrik med i sitt Dortmund Var kommer vi fram till här nu när vi suttit och babblat omställningar i minst en halvtimme? <laughs> att omställningar är axelviktigt som att träna försvarsspel och anfallsspel skulle jag vilja säga Kanske skulle vi kunna gå ut och säga att vi tränar omställningar för lite? Ja, min generella känsla är faktiskt att vi tränar för lite. Eller är medvetna om det. Vi, vi, vi att tränar ju omställningar hela tiden tid. när vi spelar fotboll. Men att vi måste göra oss medvetna om det. Ja, och att kanske då forma träningarna efter tema omställningar. Mm. Absolut, belysa det mer. Mm. Ja, eh, som ni vet så eh, hatten har vi ju eh, lämnat för tillfället. Och eh, vi har inte lagt in någon ny del eh, så vi ska ju avsluta detta avsnitt, det trettonde avsnittet, och säga att vi snart är åter. Och vi kan ju faktiskt utlova en gäst till vårt fjortonde avsnitt. Det är skönt. Äntligen är standarden tillbaka. Och vi gör precis som vi sa att man inte skulle göra, utan vi gör bara ett avsnitt på Omställningsspel just nu. Eller ja. Omställningar. Och vi kommer kvickt gå vidare till Anfallsspel i nästa. I nästa avsnitt. Och då har vi valt oss att gråta ner i passningsspel. Och det är där gästen är intressant. Mm. Så var hittar ni oss Rasmus? Ja ni kan hitta oss under coachpodden på Twitter. Där vi faktiskt har haft många frågor. Vad jag har sett. Vi, ni hittar även oss på Facebook. Sök i sökfältet på coachpodden. Och sen så finns vi även på vår hemsida coachpodden.se Där man faktiskt kan lämna kommentarer på inlägg också Så det ser ut som en liten bloggform Så, så lämna kommentar där om ni vill också Så vi får ta del av era åsikter också För det är inte vi som ska lära er Utan vi ska lära oss av varandra Det var allt för detta avsnittet Hoppas ni får en fin vecka På återseende Ha det gott